الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان Kaum muslimin dan muslimat para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua Menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas kebenaran sampai ajal mendatangi kita Alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak bisa dihitung banyaknya dan tidak akan mungkin bisa kita syukuri semuanya. Apa yang kita lakukan dari berbagai ketaatan dan amal soleh itu adalah karunia dan nikmat dari Allah untuk mensyukuri sebagian kecil dari nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, awalan, wa akhirat, wa zahiran, wa ba'atina Kemudian salat dan salam, mari kita senantiasa memperbanyak Mengucapkannya untuk Nabi Yang Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhutal Iman, para pemirsa, rahimakumullah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa menjaga kita semua Memberikan kesehatan Kemudahan serta menjauhkan dari kita Dari diri kita berbagai penyakit dan kejahatan Ya khutal Seperti biasa Kita mengkaji akidah Ahli Sunnah Yang kita sadur dari kitab aqidah At-Tahawiyah Karya Imam Abu Ja'far at tahawi Al-Hanafi Rahimahullah Perlu kembali kita ingatkan Kenapa kita mengkaji akidah Ditulis oleh ulama' Hanafi Ya. Sementara kita di Indonesia adalah bermadhab Syafi'i. Nah, kita ingin membuktikan bahawa tidak ada perbedaan di antara para ulama Islam dalam akidah. Jadi akidah mereka sama, ya. Perbedaan dalam madhab fikih tidak menjadikan mereka berbeda dalam masalah akidah dan keyakinan. Akhwat aliman para pembesar rahimakumullah. Sempatan yang mulia ini kita akan manfaatkan untuk menjelaskan sebagian dari prinsip-prinsip akidah di Yang juga masih berkaitan dengan sikap seorang mukmin dalam mentaati penguasa Kemudian juga yang berkaitan dengan iman kepada Hal-hal yang berkaitan dengan Yaumil Akhirah dan sebelumnya tentang alam berzah Sebagaimana kita maklumi bersama bahawa Di antara prinsip akidah ahli sunnah Wal jamaah Mentaati penguasa Atau pemimpin dalam kebaikan Mentaati penguasa Pemimpin dalam kebaikan Dan kezaliman Atau dosa Kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin Tidak membolehkan kita untuk Kudeta atau khuruj Atau meninggalkan ya, Melakukan Ketaatan atau Solat atau ibadah di belakangnya Kerana selama Seseorang itu masih Beriman Maka sah Solat dan ibadahnya Dan juga sah bermakmum Di belakangnya Maka dalam hal ini, di antara prinsip aqidah li sulh tawal jamaah, mereka meyakini bahawa pelaksanaan haji atau juga solat berjamaah itu senantiasa berlalu dan berlaku ya, sampai hari kiamat di belakang imam. Pemimpin atau juga haji dilaksanakan bersama Amirul Haj, iaitu pemimpin kaum muslimin kendati mereka itu pemimpin yang mungkin tidak soleh berbuat taksiat dan dosa ya terlebih lagi mereka yang tentunya yang soleh jadi akidah al-sunnah pelaksanaan ibadah haji Atu jihad tetap berlalu dan berlaku dilaksanakan bersama pemimpin baik dia orang yang soleh atau orang yang zalim atau orang yang fasik. Inilah yang dijelaskan Imam Abu Ja'far al-Tahawi, "Qala rahimahullah wal hajj wal jihadu ma'diyani ma au ma amri." minal muslimin berrihim wafajirihim ila qiyamis sa'ah la yubutiluhuma shay'un wala yangquduhuma yang artinya pelaksanaan haji dan jihad ma'diyani tetap ya dilaksanakan atau berlalu Dilaksanakan Ma'ulil amri Bersama Pemimpin Minal muslimin Dari kelangan kaum muslimin berihim wa fajirihim Yang soleh Maupun yang Fajir Yang durjana atau yang Fasik <coughs> Dari kelangan Ya kaum muslimin Yaitu pemimpin kaum muslimin ila qiyamis sa'ah sampai hari kiamat la yabtuluhuma shay'un wala yang quduhuma dan kedua ibadah atau syariat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu atau digugurkan oleh sesuatu apapun ikhutaliman para pemisar rahimakumullah Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi ingin menjelaskan Satu permasalahan yang berkaitan dengan hak ya, Atau kewajiban kita kepada pemimpin Hak yang wajib kita berikan kepada mereka Yaitu mentaati mereka dan selalu bersama mereka Mendukung mereka ya, Melakukan kebaikan bersama pemimpin Ini adalah salah satu dari prinsip akidah alisunna. Nah, perkara jihad dan haji dan ibadah yang lainnya atau solat ini perkara fikih, ya. bukan perkara akidah. Tapi kenapa Imam Abu Ja'far Al-Tahawi memasukkan, ya, menjelaskannya dalam perkara akidah, sebagaimana juga dijelaskan oleh ulama-ulama alisunna yang lainnya. Kerana beliau ingin menjelaskan bahawa Perkara ini adalah perkara yang telah jelas dalilnya ya, Telah nyata ya, Dalil yang menjelaskan tentang kebenarannya Akan tapi ada di sana sekte yang mengingkari Mereka yang tidak menerima Pelaksanaan ibadah haji bersama pemimpin yang zalim atau melaksanakan jihad bersama mereka atau solat di belakang mereka dari kalangan kaum rawafid syiah rafidah dan khawarij sehingga melaksanakan jihad jihad fi dan pelaksanaan haji yaitu harus ada pemimpin amirul hajj kerana berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin Ya, harus ada pemimpin, harus ada komando. Ya, maka ia demikian itu tetap dilakukan bersama pemimpin siapapun dia. Artinya di kalangan kaum Muslimin, baik dia orang yang soleh atau orang yang rasik. Nah, ada pun kaum Rawafid, Syiah Rawafidah, mereka mengatakan bahawa jihad dan haji itu hanya bersama imam muntadhar, ya, imam mereka yang maksum menurut mereka. Jika tidak ada imam yang mereka kultuskan, itu 12 imam yang mereka kultuskan, maka tidak wajib. Ya, Begitu juga solat berjamaah sampai nanti keluar imam yang mereka tunggu. Ya Dalam khayalan mereka ya. Ada pun kaum khawarid Kerana mereka mengatakan Ketaatan Atau pemimpin itu haji orang yang soleh Tidak boleh yang fasik Kerana kepastikan itu akan Membuat seorang kufur Keluar dari Islam Maka ketaatan itu Hanya Menurut mereka Wajib bagi orang yang soleh Jika pemimpinnya fasik yang tidak boleh bahkan mereka mengikrarkan atau mempolak-lemirkan untuk khuruj yang menentang dan juga kudeta nah ini adalah keyakinan kaum khawarij nah oleh karena itu al-imam Abu Ja'far al thahawi ingin menjelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti madhab salafus saleh mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kendati pemimpinnya itu tidak soleh maka pelaksanaan ibadah yang itu dilakukan serah berjemaah yang harus ada pemimpin maka dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin apakah dia itu orang yang betul soleh yang taat atau dia itu ya mencampur adukan antar kesolehan dan kepasikan selama dia itu beriman tidak kufur ya maka salat di belakangnya sah haji bersamanya tetap dilaksanakan dan jihad ya dipimpin oleh imam kaum muslimin ikhwatul iman rahimakumullah itu akidah Ahlussunnah kemudian beliau menyebutkan di sini sampai kapan Ya, berlalunya atau berlakunya pelaksanaan ibadah haji dan jihad bersama pemimpin kaum muslimin, kena itu soleh atau fasik, itu ilakiah misah sampai hari kiamat. Maksudnya di sini sampai dekatnya terjadi kiamat. Kena begitu terjadi kiamat, ya tentu sebagaimana jelaskan dalam hadis, kiamat itu terjadi. Bila tidak ada lagi orang yang beriman Tidak ada lagi yang mengucapkan La ilaha illallah Atau tidak lagi diucapkan di permukaan bumi ini Allah nah, Itu maksudnya Kemudian kata beliau La yabtuluhuma Syai'un Wala yang kuduhuma Raksanaan ibadah haji dan juga jihad bersama pemimpin kaum muslimin itu tidak ada satupun yang yang bisa membatalkannya, menggugurkannya artinya kepasikan pemimpin kezaliman pemimpin ya terjerumusnya pemimpin kaum muslimin ke dalam maksiat dan dosa itu bukanlah alasan untuk meninggalkan melaksanakan ibadah tersebut bersama mereka. Nah, barang siapa yang menjadikan alasan kezaliman pemimpin untuk tidak ikut serta dalam melaksanakan misalnya ibadah haji bersama amir pemimpin tersebut atau orang yang uh, ditugaskan oleh misalnya khalifah atau misalnya pemimpin kaum muslimin sebagai amir ya atau sebagai panglima perang ya jenderalnya kepemimpinan pimpinannya dalam berjihad nعم nah, mungkin ya tidak saleh tapi dia adalah ahli setara, untuk mengetahui strategi perang dan juga menghadapi musuh dan bagaimana ya mengarahkan pasukan dan dia mengetahui hal itu maka dalam hal ini akidah Ahlussunnah meyakini tetap jihad Ya dilaksanakan bersama mereka nah ini berkaitan dengan akidah al dalam ketaatan kepada pemimpin di dalam kebaikan nah tiada yang menyelisi dalam hal ini kecuali kaum khawarij atau rafidah maka barang siapa yang menyelisi hal ini maka pada diri mereka ada pemikiran kaum khawarij atau boleh jadi dia itu betul memiliki ya akidah kaum khawarij ikhutal iman para pemirsa dan para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Baik. Itu yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan jihad dan juga haji bersama pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau melanjutkan setelah menjelaskan perkara tersebut, kata beliau, wa nu'minu bil kiramil katibin fa inallaha qad ja'alahum alaina hafidin wa nu'minu bi malakil maut almuwakkal bi qabdi arwahil alamin setelah beliau menjelaskan tentang sikap kita kepada pemimpin dalam melaksanakan ibadah beliau ya menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan uh, alam barzakh ya atau iman pada para malaikat, kemudian juga yang berkaitan dengan kematian. Kata beliau: Wanu minu bil kiramil khatibin. Baikallah, kudjagalahum alainah hasibin. Kita ahli sunnah, ya, mengimani, beriman pada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis, mencatat ya, amalan hamba yang baik dan yang jelek ya karena Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna Allah jaalahum alaina hafidhin Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mereka ya sebagai penjaga bagi kita Ikhot aliman rahimakunulah. Ini perkara yang berkaitan dengan iman pada malaikat. Sebelumnya kita telah jelaskan bahawa keimanan pada para malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang enam. Dan keimanan pada para malaikat iman secara global dan iman secara terperinci. Secara global kita mengimani bahwa Allah menciptakan para malaikat yang tujuan mereka diciptakan untuk beribadah mentaati Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan ditugaskan oleh Allah untuk melakukan ya, amalan atau tugas mengatur alam semesta yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan ya alam ini, itu ditugaskan oleh Allah Taala. Ta kita imani semua hal itu. Nah, termasuk iman kepada para malaikat secara terperinci adalah bila didapatkan di dalam Al Quran atau Hadis penjelasan tentang ya tugas masing-masing dari para malaikat tersebut, maka kita imani sebagaimana yang Jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini akidah alis sunnah wajmah. Maka termasuk dalam hal ini ada para malaikat yang ditugaskan. Ya. Ini sifat mereka, bukan nama mereka. Sifatnya, tugas mereka adalah, karena mereka orang yang mulia, tugas mereka adalah khatibin, ya. menulis. Apa yang ditulis? Ya, amalan yang baik dan amalan yang jelek. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala ya, telah menjadikan mereka alayna terhadap amalan kita hafidhina, menjaga. Sehingga tidak ada satu pun dari amalan manusia yang ya, luput dari catatan mereka. Kerana Allah menugaskan mereka untuk hal itu. Ini tugas mereka, tidak ada yang lain. Ya. Iqhata lima rahimakumullah. Dan ini juga merupakan Salah satu bukti ya, Kasih sayang Allah Kepada hambanya Dan juga bagaimana Hubungan antara malaikat dengan manusia Allah subhanahu wa ta'ala Sayang kepada hambanya Sehingga amalan mereka Ada yang mencatat Tidak ada yang sia-sia tidak ada yang hilang begitu saja. Semua tercatat. Kenati manusia mungkin telah lupa. Tidak ingat lagi. Ya, Tapi semua akan dicatat. Dan di akhirat kelak, semua akan menyaksikan dan mendapatkan ya, amalan tersebut tertulis. Ya, di lembaran catatan-catatan amalan. Ya, Baik hal yang yang salih atau hal-hal yang Tidak baik Iqhatal iman Para misal rahimakumullah Dan itu kita imani semua Kita imani Perkataan Imam Abu Jafar At-Tahawi Nu'minu bil kiramil katibin Ya Ini sebagaimana jelaskan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran Ya Surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12 qul subhana wa inna alaikum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ya maka kepada dan sesungguhnya alaikum terhadap iaitu hafidil hafidin adalah malaikat yang menjaga kiraman katibin mereka malaikat-malaikat yang mulia tugasnya katibin menulis jadi kiraman naam. malaikat itu adalah makhluk yang mulia Tugas mereka katibin di sini menulis ya anamu nama tafalun mereka mengetahui apa yang kerjakan ya maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat mereka yang pertama adalah mereka itu sebagai penjaga ya, terhadap manusia yaitu menjaga apa yang muncul apa yang dilakukan oleh manusia baik atau jelek yang kedua mereka itu adalah ya, menulis apa yang mereka ketahui, apa yang muncul dari manusia di lembaran catatan yang ada di tangan para malaikat tersebut kerana mereka ditugaskan untuk hal itu kemudian yang ketiga mereka itu mengetahui ya ya'na ma na tafalun mengetahui apa yang kalian kerjakan tentunya semua itu adalah di bawah penguasaan Allah tabaraka wa taala yaitu mencakup di sini amalan di sini ya apa yang kalian kerjakan baik yang berkaitan amalan hati ya amalan hati atau lisan atau jawarih malaikat mengetahui hal itu yaitu dicatat Ya dicatat kecuali amalan yang telah dimaafkan atau kejahatan yang dimaafkan oleh Allah Taala. Ta Jadi iktaliman, al-misalrahimakum Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya Sekedar seorang hamba itu ya terbesi dalam hatinya tapi belum melakukan ya, dalam hal yang kejahatan itu belum ditulis, belum ditulis. Tapi kebaikan, sekadar bersih dalam hatinya kebaikan itu satu kebaikan. Maka itu dicatat. Ya. Bila dilakukan, maka akan dicatat sebagai 10 kebaikan. Subhanallah. Diperlipat gandakan oleh ya Allah tabaraka wa ta Kalau kejahatan, sebagaimana hadis hanya eh, terbersih dalam hati seorang hamba itu belum ditulis. Bila dilakukan, dikerjakan, baru ditulis satu kejahatan. Subhanallah. Nah, semua itu tertulis di lembaran catatan amalan seorang hamba. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya Allah telah menjadikan malaikat itu sebagai hafidin, penjaga. Nah, apakah yang menulis catatan atau yang menulis amalan kita, baik dan jeleknya. Itu juga yang ditugaskan menjaga kita terbagi kejahatan yang selalu mensupport kita memberikan ya dorongan untuk berkebaikan atau yang menghalangi kita dari terjerumus dalam kejahatan ya, iaitu yang selalu membisikan uh, <coughs> bisikan bisikan yang baik pada manusia agar terhindar dari bisikan syaitan yang jelek dan dalam hal ini yang sebagian kita ketahui bahawa ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis, jadi menjaga amalan, jadi hafazah di itu amalan, tidak menjaga uh, perial dan ahwal kondisi seorang hamba secara keseluruhan dalam segala ya, perjalanan hidupnya tapi di sana ada para malaikat yang juga diutus oleh Allah, dikira, uh, ditugaskan untuk menjaga manusia nah. maka dalam hal ini ada malaikat yang ditugaskan menjaga amalan ini mereka adalah kiramun katibin tadi malaikat yang mulia menulis kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia ya ya ta'aqabu fikum malaikatun illail malaikatun bin nahar jadi ini mengawasi memantau nah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga menjaga umat manusia dan memantau kondisi mereka di malam dan di siang hari. Jadi apa yang dikatakan Imam Abu Ja'far At-Tahawi maksudnya hafizin, fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Allah telah menjadikan mereka para malaikat itu untuk menjaga ya alaina terhadap kita itu amalan kita kerjakan maksudnya mencatat amalan yang baik dan yang jelek tadi. Adapun yang menjaga manusia Secara umum, itu ada para malaikat yang ditugaskan nalar di malam dan di siang hari, yaitu sebagian kata Allah innahum arba'atun yata'aqabuna fil layli wan nahr. Jadi malaikat, ya arba'atun, empat malaikat yang berganti di malam dan di siang hari menjaga umat manusia. Ini sebagian dalam hadis ya, suai bukan dan muslim. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa Malaikat ada yang ditugaskan untuk menulis Ya, menulis amalan kita Nah, secara amaliyah dalam hidup ini Apa yang harus atau pelajaran apa yang bisa kita petik Atau apa perkara yang paling terpenting Tak kala kita mengetahui ada malaikat yang menulis catatan dalam catatan amalan kita dalam hal ini ikhwata liman Bila kita mengetahui Nah ini buah Buah manis dari Mengimani malaikat Ada iman pada malaikat yang menulis Catatan amalan kita Bukan sekedar sebuah teori ya. Kita tahu ni teorinya Ilmunya tahu Tapi bagaimana Ya, Pengaduan efek dalam kehidupan kita nah jika seorang hamba mengetahui bahwa malaikat ada yang menulis amalannya ada yang mengawasi maka dia selalu waspada dalam hidup ini nah ini yang sangat bermanfaat ini buah yang sangat mulia atau yang manfaat yang sangat mulia sekali dalam kehidupan seorang hamba maka dia akan selalu berbuat baik dia akan selalu berhati-hati dalam hidup ini ya yeah. Sampai dia akhiri kehidupannya ini di atas keistiqomaan. Nah, kenapa demikian? Kena semua akan mendapatkan, akan melihat apa yang dia kerjakan di dunia. In kairan fakhir, in sharf sharf. Yang baik akan didapatkan, yang baik balasan yang baik, yang jelek akan dapatkan balasan yang jelek. Sehingga nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri hal itu akan dikatakan kepadanya iqra kitabak baca sudah tertulis semua di sana iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum alaik hasiban cukup kita itu menjadi yang akan menghisabmu ya. akan menjadi saksi bukti terhadap seluruh amalan dan perbuatan seorang hamba selama hidup di dunia maka ikhwah taliman para ulama berseberhati-hatilah dalam hidup ini Ya, kena ada yang mencatat. Bahkan ya, amalan hati itu dicatat juga. Berbagai amalan hati ya, cintaan, tawakkal, roja, khawf, ya itu semua amalan hati dicatat itu. Ya. Tayyib, ikhu taliman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Imam Abu Ja'far Thahawi menjelaskan perkara yang berkaitan dengan Ya, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ya roh. Faqala rahimahullah. Wa nu'minu bi malaikil maut al-wakil bi qabdi arwahi al-alamin. Dan kita juga yaitu ahli sunnah wal jamaah mengimani beriman kepada malaikat malaikat maut yaitu malaikat ditugaskan untuk mencabut roh. Jadi ini diantara tugas malaikat. Naam. Eh naam, al-muakkal biqabd arwah al-alamin yang ditugaskan untuk mencabut roh semua makhluk. Semua makhluk di sini maksudnya ya makhluk yang bernyawa. Itu maksudnya. Karena alamin, alam alam semesta ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Ya. Jadi dimaksud di sini yang bernyawa. Kata beliau, kita mengimani malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut roh ya uh, makhluk roh manusia dan ini tentunya merupakan akidah Ahlussunnah yang tidak bisa dibantah lagi ya bahawa ada malaikat ditugaskan oleh Allah tabaraka wa taala kita pasrah dan menerima karena begitu yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala dan kematian itu adalah berpisahnya roh dari jasad itulah kematian tadi. Bukan roh itu yang dibunuh. Tapi roh yang ada di tubuh kita ini di mana tempatnya Allah a'lam. Ya. Yeah. Tapi bukti bahawa roh itu masih ada kita bisa hidup, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, bisa tidur dan bisa beraktivitas berarti masih ada kehidupan. Bila roh itu telah dicabut keluar dari fisik manusia berarti itulah kematian. Nah, Tay. Maka alis sunnah wal jamaah mengimani hal yang demikian itu. Karena Allah telah menugaskan malaikat untuk mencabut ruh. Nah, dalam hal ini mungkin ada yang bertanya, bukankah di dalam al-Quran disebutkan malaikat mencabut yang mencabut ruh tersebut, terkadang disebutkan dengan kalimat tunggal, artinya satu orang malaikat maut ya malakul maut tapi di ayat lain disebutkan dengan uh, kalimat majmu' kami ya yaitu para rasul kami utusan kami yang ditugaskan oleh Allah seperti pernah Allah taala dalam surah sajdah kull yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Katakanlah Muhammad ya tawafakum yaitu yang akan mewafatkan yaitu mencabut roh kalian malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan ya kepada kalian, yang ditugaskan untuk mencabut roh kalian dalam surah Asjidah. Nah kita mendapatkan dalam ayat lain seperti dalam surah Al An'am Allah menyebutkan Hatta dahja pada kaumul maut tawafathu rasuluna. Sehingga apabila telah datang kepada salah seorang keleng kematian maka para rasul kami itu malaikat rusul bukan satu orang rusul ya Berarti lebih dari satu tawafathu itu akan mencabut ruhnya. Nah, apakah ada kontradiksi antara ayat menjelaskan ada satu malaikat yang mencabut ruh atau malaikat banyak malaikat? Ya, tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Karena sebagaimana jelaskan Do akidah al-sunnah yang mencabut ruh itu satu tapi ada yang mungkin yang a'wanuh pembantunya jadi satu pimpinannya iaitu malaikat maut mencabut ruh kemudian juga ada bala tentara yang ikut bersama pimpinan tadi jadi begitu itu yang uh, makna dari ayat tersebut tawafat hurusulana kena mereka ikut serta ya membantu ditugaskan oleh Allah untuk menemani malaikat roh, malaikat maut untuk mencabut roh hambanya nah, seperti itu kemudian apakah malaikat yang mencabut roh tersebut itu perintah ya berdasarkan perintah yang baru muncul dari Allah atau Sesuai dengan ajal yang telah termaktub di lohir mahfud. Ya, sesungguhnya, ya, yang dalam hal ini, sebagian kita ketahui semua ajal, ya, takdir hamba termasuk ajal dan umur telah tertulis lohir mahfud. Nah, bila datang ajal tersebut, maka Allah akan memutus, memerintahkan malaikat untuk Pergi mencabut rohnya. Lalu bagaimana dengan mungkin kejadian, mungkin ya insiden, atau tenggelam, atau kebakaran, apakah itu juga datang ajarnya seperti itu? Ya itulah yang ditakdirkan. Itulah yang ditakdirkan, maka tak hal itu terjadi, dan begitu ya fisik hancur, maka roh tidak lagi ya mampu untuk Berada dalam fisik yang seperti itu Atau mungkin sakit Atau kebakaran atau tenggelam Ya, maka roh akan keluar Maka malaikat ditugaskan oleh Allah untuk Mencabut roh tersebut nah. Kemudian Sebagian disebutkan Imam Abu Jafar Al-Tahawi Arwahul Alamin Jadi kita sebutkan roh Ya, seluruh ya alam semesta ini dan kita mengetahui apakah semua yang akan dicabut yang ada di alam semesta ini maksud alamin di sini kendati itu kalimannya umum tapi maksudnya khusus yaitu ma makhluk yang di yang ada ruhnya nah yang ada ruhnya ya itulah yang ada ruh itu alamin di sini karena ada juga di alam semesta ini ciptaan Allah yang tanpa ruh ya kaitu jelas tidak termasuk ke dalam keumuman perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi biqaddi arwahi al'alamin. Tayib. Ikhtaliman para pemirsa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi masih melanjutkan hal yang berkaitan dengan masalah Pak uh, Na'am tadi bukan berkaitan dengan masalah uh, iman pada para malaikat kemudian setelah itu, beliau menjelaskan tentang ya azab kubur ya, azab al-qabar dan juga fitnatul qabar dan ini juga berkaitan dengan masalah iman di alam barzah jadi setelah malaikat diutus untuk mencabut roh hamba yang telah datang ajalnya kemudian terjadilah kematian mereka akan Dikuburkan. Nah, di alam kubur di kalangan alam barzah, karena barzah itu pertengahan, ya, antara kehidupan dan akhirat. Maka di sana ada dua hal yang wajib kita imani, yaitu yang pertama azab atau naim, yang kedua adalah soal pertanyaan mungkar wanakir. Nah. Dan semua yang berkaitan dengan hasil dari ya jawaban terhadap pertanyaan tersebut maka ada naim ada azab. Bagaimana kondisi ruh apa apakah azab tersebut hanya ruh saja yang akan merasakan begitu juga kenikmatan atau keduanya? Nah. Ini tentunya telah dijelaskan di dalam akidah al-sunnah wal jamaah. Faqala Al Imam Abu Jafar al-Tahawi Rahimahullah Wa nu'minu بالبعث والجزاء ال افوان نعم و بأذاب القبر اه وبأذاب القبر wa جدي ونؤمن بأذاب القبر يتوالى سنة والجماعة من ايمان اذاب نعم اذاب كبر لمن كان اهلن يتوالى بعدي اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق اوراق wasual munkar wan nakir fi qabrihi an rabbih wa dinihi wa dan pertanyaan mungkar wan nakir ya dua malaikat namanya mungkar wan nakir fi qabrihi di dalam kuburnya tentang tiga perkara an rabbih wa dinihi wa ya, tentang robnya tentang agamanya dan nabinya Berdasarkan alama ja'at bihil akhbarun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabatati ridwanullahi alaihim ya berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa anis sahabatati ajmain. Naam. Jadi ini merupakan salah satu ya prinsip akidah Ahlussunnah dan ini juga berkaitan dengan perkara yang e, termasuk ke dalam iman terhadap iman bil yaumil akhir. Ya, mencakup iman sebelum terjadi yaumil akhir itu alam barzakh. Termasuk ke dalam iman terhadap hal-hal yang ghaib, yu'minuna bil ghaib. Nah, di antara hal yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengimani azab kubur. bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Tidak ada azab, ada kenikmatan. Maka kita memuna azabul qabr wa na'imuhu Nah, dalam hal ini ikhwatul iman, para bamisarahimakumullah. Karena ini adalah perkara yang berkaitan dengan perkara yang ghaib, maka di dalam hal ini ini perkara akidah. Sikap orang yang beriman adalah pasrah Ya, menerima apa yang telah tertera di dalam dalil yang sahih. Apa yang terjelaskan dalam Al Quran dan apa yang telah sahih di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kena itu landasannya. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa dilogikakan, ya, tidak bisa dianalogikan dengan perkara alam nyata. Alamnya berbeda Maka orang-orang ya dari ahlul orang-orang filsafat, ahlul kalam dan sekte-sekte yang terkontaminasi dengan pemikiran tersebut yang mengingkari azab kubur di antara alasan kenapa mereka menganalogikan, mengkiaskan alam barzakh terhadap alam nyata. Alamnya berbeda, kehidupannya berbeda. Ya. Enggak bisa disamakan. Maka Sekalanya mereka berlogika, beranalogi, ya, maka rusak akal mereka, karena tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dikiaskan. Nah, tayyib. Mereka mengatakan, ya, kalau kita gali kuburan tersebut, kita tidak mendapatkan bekas, tanda, ya, hal-hal yang seperti itu. Sekalanya mereka hanya bergantung atau berlandaskan kepada akal semata, ya sehingga mereka mengingkari perkara-perkara yang gaib maka Imam Bija'afara Taha'u menjelaskan ahli sunnah wal jama'ah mengimani azab kubur nah ada pun kalangan orang mu'atazila al-jahmi'al falasif ahlul kalam iaitu mengingkari, mengingkari disebabkan mereka hanya berpegang kepada akal dan logika mereka semata tidak diragukan bahawa telah terdapat banyak riwayat hadis yang sahih dari nabi SAW tentang azab kubur ya bahkan di dalam al-Qur'an dijelaskan hal itu ya di ayat yang dijelaskan atau yang menjelaskan azab kubur azabul kubur ya azabu uh, azabul qabri dan ini merupakan dalil ahli sunnah wal jamaah sunan Allah tabaraka wa taala dalam surat ghafir ayat yang 46 "Kata Subhanahu Wataala, 'Al-Nar' ia orang-orang yang berada di atasnya adalah orang-orang yang berada di atasnya adalah orang-orang yang berada yang berada di atasnya adalah orang-orang yang berada di atasnya adalah orang Wuduwan wa'asyiyah Di pagi dan di petang hari Jadi, semenjak Fir'aun dibinasakan oleh Allah Sampai detik ini dan sampai akan terjadi kiamat itu setiap hari Ya, di pagi dan petang hari Dihadapkan ke neraka Nah, dan ini menunjukkan kepada kita bahawa neraka itu telah ada tapi belum dimasukkan, dihadapkan, sehingga dia melaksanakan panas dan ya bagaimana neraka tersebut. Nauzubillah minta lagi di pagi dan di petang hari. Taib. Wayaumat aku musah ah, pada hari terjadinya kiamat, maka Allah perintahkan, ya untuk dimasukkan Piraun terhadap azab yang lebih pedih, yaitu neraka, sehingga kegelapannya selama-lamanya ia ya, di وَيَوْمَنْ تَقُمُ السَّعَةُ أَدْخِلُ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ pada hari terjadinya kiamat masukkan keluarga Fir'aun itu bersama Fir'aun orang-orang mengikuti Fir'aun ke dalam azab yang sangat dahsyat atau sangat pedih itu neraka jadi sini ada dua dua hal, pertama azab di alam berzah sekarang ini dan azab yang lebih pedih lagi di akhirat kelam Baik itu menjelaskan pada kita bahawa ada azab kubur. termasuk dalam hal ini ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda al-qabru rawdatun min riyadil jannah al-hufratun min hufarin nar Kuburan itu adalah ya taman dari taman-taman surga atau Ya, kufrah ya, lubang dari lubang api neraka. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa kuburan itu bisa menjadi taman. Berarti ada kenikmatan. Kalam hadis sebutkan apabila seorang hamba telah dikuburkan, kemudian datang karuan akhir, kemudian menanyakan tiga perkara kepadanya, dia bisa menjawab, Rabbi Allah. Nabi Muhammad di Islam maka dilapangkan kuburannya dibuka di hadapannya ya, jalan menuju surga sehingga dia merasakan yang kenikmatan yang datang dari surga nah atau boleh jadi kuburan itu menjadi lubang dari lubang api neraka ya. begitu juga semalam hadis bila dia tidak bisa menjawab maka akan disempitkan kuburannya, hancur lulu tulang belulangnya, kemudian dibukakan di hadapannya, jalan menuju neraka, maka dia merasakan azab dan panasnya neraka. Na'udzubillah min ta'adik. Sampai kapan? Sampai terjadinya kiamat. Ini menunjukkan kepada kita ada azab, ada kenikmatan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW tak kalah melewati, ya dua kuburan. Nah. Maka nasul, Rasul menghampirinya. Kemudian mengambil ya ranting yang masih basah, kemudian menancapkannya di atas kedua kuburan tersebut. Ya, kemudian demikian selama itu ranting itu masih basah belum kering, maka semoga Allah meringankan azabnya. Kenapa? Innahuma la yu'adzzaban. Naam wama yu'adzabani fi kabir sesungguhnya kedua penghuni kubur tersebut yaitu sedang diazab disebabkan perbuatan mereka yang melakukan ya, dosa di dunia ini menunjukkan kepada kita la yu'adzaban jadi diazab berarti ada azab, kubur dan hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang hal itu taib Uh, timbul pertanyaan ada orang yang mati tapi tidak dikuburkan mungkin ya terbakar atau mungkin tenggelam dari temukan jasadnya atau mungkin di hutan hilang atau mungkin di dimakan binatang buas sehingga tidak dikuburkan apakah mereka juga merasakan azab kubur? naam kerana Allah maha kuasa atas hayat itu semua kan tapi kerana mayoritas umat manusia mati dan dikuburkan ya, maka dinisbatkan azab itu pada azab kubur nah, ini akidah uh, akhidari sunnah wajah jamaah. kemudian apakah azab kubur itu hanya atau azab dan naim nikmat kubur itu bagi roh saja atau jasad saja atau keduanya roh dan jasad akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa azab dan kenikmatan itu itu akan dirasakan oleh roh dan jasad bersamaan ini akidah Ahlussunnah yeah. ya dekatul sunnah meyakini hal itu Tentunya kita meyakini karena kehidupan alam barzah bahwa hubungan keterkaitan antara ruh dengan jasad tidak seperti ya antara hubungan atau keterkaitan kebersamaan antara ruh dengan jasad di waktu mereka hidup di dunia ya. maka dalam hal ini Uh, sedikit ada perbezaan kalangan para ulama apakah azab itu hanya bagi jasad saja atau roh ada khilaf kan tapi yang sahih dalam hal ini iktidal sunnati wal jamaah bahawa yang dalil juga menjelaskan hal itu adalah azab itu akan dirasakan oleh roh dan jasad secara bersama dan ada kalanya roh mendapatkan kenikmatan atau jasad nah Karena nah, demikian uh, perlu diketahui bahawa ada hubungan ya antara roh dan jasad itu. Uh, pertama kita mengetahui bagaimana hubungan roh dan jasad setelah masih di uh, alam rahim, ya itu jelas. Ya kita mengetahui bagaimana kondisinya sebelum dilahirkan tu alam rahim. Kemudian bagaimana hubungan roh dan jasad Setelah dilahirkan, maka roh mengikuti badan di sini. Bila badan atau fisik sudah hancur, maka roh akan keluar, maka dia kematian. Nah, tapi rohnya tetap hidup. Yang ketiga, hubungan roh dengan jasad di alam berzah. Maka dalam hal ini itu kedudukannya sama. Kehidupan bagi ruh dan juga kehidupan bagi badan sama. Maka dia merasakan nikmat dan azab. Adapun di alam akhirah, dalam di akhirat kelak, maka kehidupan yang betul sempurna bagi ruh dan badan tersebut secara bersamaan. Jadi itu ada empat ya terkaitan ruh dengan jasad. Maka di alam barzah, ya ada ruh dan jasad. Kan sebenarnya juga dalam hadis lain jelaskan bahawa begitu malaikat maut telah mencabut roh seorang hamba dibawa naik. Jika hamba yang soleh terbuka pintu langit yang pertama, terus naik sampai menjumpai Allah, kemudian kata Allah letakkan roh hamba ku tempat yang paling tinggi. Nah, begitu jasad telah dimasukkan ke dalam kuburan dalam kuburan, maka roh itu turun, ya sehingga masuk bersama jasad. Masuk bersama jasad Itu akidah dari sunnah Jangan dibayangkan bagaimana kecepatannya Itu dah alam lain, alam ruh ya, Bukan alam dunia nah. Baik Kemudian yang selanjutnya Kita mengimani Ada soal mungkar wanakir. mungkarun wanakir Ini kita imani Semua akan ditanya Ya Semua akan ditanya, siapapun dia tidak membedakan apakah orang itu Namakan manusia biasa Orang yang bejat orang yang soleh Atau mungkin dia makan dia wali Semua ditanya, tidak ada pengecualian Ya, ditanya Ada sebagian pernyataan Kerana ini adalah wali yang dikuburkan kena selesai dikunjungi oleh para pengunjung Sehingga tidak sempat mengkarwan akhir Menanyakan sempatan Ini perkataan Bisa membawa kepada kekufuran Ya, berolak-olak dengan agama semua akan ditanya Ya, munkar wanakir Begitu dikuburkan Kemudian yang mengantarkan Kuburan tersebut telah kembali Akan ditanya dan penghuni kubur mendengar ya Suara Ya, sandal Mereka yang mengantarkan ke kuburan tersebut Nah, itu akan ditanya Apa yang ditanya? Tentang tiga perkara Dan ini semua insya Allah kita ada memaklumi Ya dan kalau ditanya kita di dunia sekarang ini Kita bisa menjawab Sekarang ini kalau ditanya Merabuk spontanitas Rabbi Allah Man nabi yuk nabi Muhammad Madinu dini Islam Ada yang tidak bisa menjawab para saya dan pendengar Semua bisa menjawab so, iya, Pertanyaan yang sekarang harus Kita jawab Apakah setiap orang yang bisa menjawab di dunia Dan memang hafal bisa menjawab di akhirat kelak Huh? bisa Apakah semua yang menghafal sekarang lancar menjawabnya bisa di akhirat enggak? Lah. Tidak ada jaminan. Karena alamnya ada berbeda. Alamnya ada berbeda. Alam dunia kita bisa menghafal dan menulis. Tapi alam akhirat tidak adalah lagi main hafala dan tulisan, adalah balasan terhadap perbuatan. Hidup. Bila seramatakan Rabbi Allah Tapi dia tidak beribadah Tidak ikhlaskan ibadah kepada Allah Tidak bisa menjawab Dia hanya bisa buka mulut Ah, ah, ah La adri, la adri Fanya mannabiyuk Di dunia mengatakan Nabi Muhammad Tapi tidak mengikuti sunnahnya Kerjanya buat bid'ah, bid'ah saja Menyelisi sunnahnya Bahkan memerangi orang-orang yang mengajak pada sunnah Nabi Hah? Bisa menjawab Tidak menjadi Nabi sebagai suri tauladan Tapi yang lebih dia ikuti Mungkin Orang-orang yang diagungkan Imamnya, pemimpinnya ya, Atau sheikhnya Atau ustadznya Atau siapa yang ini. begitu tentang perintah Nabi Ditolak dengan alasan apa? Akal tidak menerima Tidak sesuai dengan pendapat ustadz saya Kiai saya, aguru saya, buya saya Mu'alim saya lah, orang yang seperti ini enggak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena bukan lagi main hafalan, main tulisan, lah. Angalan. Makanya orang-orang munafikin di dunia mengatakan dan mendengar hal itu, sami'tu nasyaqul faqultu. Mendengar manusia mengatakan aku mengatakan juga, aku mendengar mendapat manusia menulis aku menulis juga. tapi mereka tidak mengamalkan. Munafikin di ya dunia itu, pada dasarnya hanya tampilan zuhirnya saja. Tapi pada dasarnya mereka tidak beriman. maka tidak bisa menjawab. Ya. Ikhwatalima <tuh> rahimakumullah. Maksud sini, merabuk, merabbul ma'aburil haq, Rab yang kau ibadati di dunia siapa? Naam. Allah atau ada ma'bud yang lain, hawa nafsu, syaitan, dunia dan yang lainnya. Naam. Ikhwatalima <tuh> rahimakumullah. Kemudian komodan madinuk ya din islam bukan namanya saja tak cukup sekedar namanya aku muslim cukup enggak tapi bukti dari keislaman itu apa mengamalkan islam bukan sekedar casingnya bajunya islam cukup katipanya islam enggak diamalkan islam yang mencakup tiga tingkatan itu islam, iman, ihsan ini secara umum mencukup sulit Islam diamalkan laksanakan perintahnya tinggalkan larangan beriman yang benar ibadati Allah dengan ihsan itu baru melaksanakan Islam nah itu yang akan bisa menjawab ataupun munafikin atau menjadikan hanya Islam sebagai casingnya saja tapi dia membenci Islam tidak bisa menjawab ikhutalimah rahimahkumullah nah ini Pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita baik jadi mungkar wanakir kita imani ya Adapun yang mengatakan bahawa orang-orang yang soleh kena terus dikunjungi kuburannya sehingga tidak ada kesempatan bagi malaikat mungkar wanakir untuk mendatangi menanyakan na'udzubillah perkataan yang batil sebatil-batilnya dan itu bisa Minta -minta ya menjerumuskan ke dalam perkataan kufur bila dia meyakini semasa munkar wanakir tidak bisa menanyakan siapa dia ya munkar wanakir datang ya yaitu azraqani aswadani kulit ya warna hitam aswadani azraqan matanya biru ya. betul munkar wanakir menakutkan Ya, enggak ada. Di sana tidak pernah pagi, ya, untuk negosiasi lagi, enggak ada. Siapa dia? Keturunan siapapun. Keturunan wali kah? Keturunan nabi kah? enggak ada. Semua yang tidak beriman, yang tidak taat, itu akan ya diazab oleh mungkarunaki dipukul yang akan selamat, yang beriman. Ya, ikhutalimu rahimakumullah, itu wajib kita imani. Tidak boleh diingkari. Nah, Tay. Mungkin ya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Karena setelah itu akan lebih tentang masalah, ya iman pada hari berbangkit balasan terhadap amalan ini pembahasan yang panjang tidak akan mungkin dijelaskan pada kesempatan kali ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Nah, baik Al Quran dan Al Qur'an sudah memberikan materi di sepatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil faedah, uh, manfaatnya dan juga menjadi keyakinan kita menjadi keyakinan yang lurus uh, sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya sekali lagi silakan anda bisa mung. Hubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau anda bisa memintakan pertanyaan di layanan sambingkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai masalah akidah. Baik Ustadz yang pertama mengenai pertanya ada pertanyaan di layanan sambingkat yaitu mengenai iman kepada para malaikat. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah benar kisah Nabi Musa yang menampar malaikat pencabut nyawa hingga keluar bola matanya? Apakah kisah tersebut sahih? Dan juga bagaimana dengan seseorang yang mengaku bisa mengambil em, memanggil em, malaikat dan para nabi? Apakah dia itu dengan mengatakan seperti itu dan diketahui oleh masyarakat luas secara terbuka apakah boleh kita hukumi dia sebagai seorang yang keluar dari Islam. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah benar ya dalam hadis Sebutkan bahawa Nabi Musa menampar malaikat yang datang yang mencabut rohnya Kan begitu benar? Uh, terdapat dalam riwayat yang sahih Subukhari dijelaskan seperti itu Tapi kenapa demikian Ya insyaAllah saya akan merujuk lagi Kenapa demikian ya terjadi dan apa alasan kenapa itu terjadi seperti itu Ya, Insya saya akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Ya, akan saya rujuk kembali. Jelas ada riwayat yang sahih. Kemudian tentang masalah uh, yang, akan datang, yang kedua tadi, bahawa apakah, apakah membisa bisa ya. seorang yang mengatakan dia bisa memanggil, begitu ya? Manggil malaikat, bisa menghadirkan atau mendatang, uh, bisa memanggil untuk. Malaikat bisa itu bisa hadir. Begitu ya. Apakah seperti itu? Menggiring malaikat bisa hadirkan atau mendarat, bisa menggiring untuk malaikat itu bisa hadir. Apakah seperti itu? Namu. Suaranya kurang gelar. Suaranya namu. Halo. Nami. Khatul Islam. Azza wa Para pemirsa dan pendengar kami mohon maaf ada gangguan teknis di kesempatan pagi hari ini dan insya Allah kami berusaha untuk perbaiki dari kualitas audio. Nah, bagaimana Ustad bisa disimak? Kualitas audio. Nah, bagaimana Ustad bisa disimak? Nah, malu. Nah, kami mohon maaf kembali belum bisa terkoneksi dari audio yang kami hubungkan dengan studio yang berada di STI Ali bin Abi Talib Surabaya dan masih dari mengenai sesi soal jawab dari pertanyaan pertama mengenai malaikat ini ya jika sudah ada Koneksi silahkan Ustadz untuk dilanjutkan jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua. Yang kedua. Yang pertama tadi saya akan koreksi kembali melihat hadisnya. Kenapa sampai seperti, ya, kenapa Nabi Musa? menampar malaikat tersebut. ay ah, ya, enam yang, yang kedua tadi mengenai yang mengaku bisa memanggil malaikat dan uh, roh para nabi. Nah, bagaimana penilaiannya ter, uh, menurut syariat Islam ustadz? iya. Yeah. jadi ini jelas ya pernyataan yang batil sebatil batilnya. iya. Yeah pernyataan yang batil sebagai ya. batilnya. Jadi ini, ini bisa membawa pada kekufuran. Pernyataan ya. yang batil sebati, bila dia meyakini batil. berarti dia mengerti perkara yang baik ruh batil. batil ya. ini, dia tidak mengetahui dari mana ruh tersebut. Bisa dia ini ruh para Jadi nabi, yakin. Bisa memanggil malaikat. Iya. Nabi sallallahu tidak bisa melakukan hal itu. Iya. Nabi tidak bisa melakukan hal itu. Mengirim roh Kendati di dalam ya, beliau Isra dan Mi'raj, Allah ya, menghadirkan ruh para malaikat, terus uh, ruh para ambia dan bersua dengan Nabi Sallam dan mereka ikut hadir solat di Aqsa. Setelah Aqsa kemudian juga di langit. Ya, pertama kedua bertemu dengan para ambia. Adapun begitu dia di Mekah atau di, selama di uh, Madinah bisa mendatangkan manggil roh para anbiya atau bisa manggil uh, malaikat itu datang mereka datang malaikat jibril datang kepada nabi SAW itu dengan izin Allah perintah Allah berdatang wahyu malaikat berintahkan Allah untuk datang kemudian setelah itu ada orang mengatakan dia bisa manggil roh para ini suka kebatilan yang ya bisa menjerumuskan dalam kekuburan kita lebertentangan dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Quran dan hadis buat tidak bisa seorang pun untuk melakukan hal itu malaikat itu datang dengan perintah Allah, bukan dengan panggilan manusia siapa dia yang mengatakan bisa manggil, manggil Allah, menandingi Allah dalam itu Allah yang mengizinkan diperintahkan untuk datang ya Allah yang mengizinkan untuk dia bisa datang ya, menjaga Nah, ini jelas ini perkataan yang batil sebatil-batilnya bisa menjerumuskan dalam kekufuran wal Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Nah, baik. Syukran jazakul khair atas jawaban Ustaz Mikyan untuk pertanyaan pertama di layanan singkat dan selanjutnya kami beralih di layanan yang telepon, silakan. Anda yang ingin bertanya langsung di 021-823-6543 Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita Sekali lagi pembahasan mengenai akhidah Silahkan yang ingin bertanya langsung di layanan telepon Kami tunggu, halo itu silakan di 021 823. Halo, Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Riswati di Pamulang. Ibu Riswati di Pamulang, silakan. Uh, Pak Ustaz, saya mau bertanya, misalnya ada orang nih selalu memelihara penyakit hatinya. Uh, Nah orang itu sepertinya nggak takut dengan ajab Allah atau pembalasan Allah orang ini berarti seperti berarti orang ini kenapa Pak stai? Iya baik cukup ya. Terima kasih assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib terima kasih. Pada bu. Nah, riswati ya di pamulang barakallahu fiik. Ada orang yang kok ya memelihara penyakit hati, kok penyakit dipelihara ya. Ini aneh nih, kehidupan manusia penyakit dipelihara. Penyakit itu diobati. Ya. Kalau seorang seperti ya terkena penyakit fisik ya, itu dia diobati jangan dipelihara. Diobati cari obatnya. Ya, dan penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya, kalau kita penyakit fisik diperintahkan untuk berubat, ya ada rasul mintakan tadawuun adam. Ya, berubatlah wahai manusia. Terlebih lagi masalah hati. Penyakit hati kita seobati. Ya, jangan dipelihara. Kena hati yang selamat, hati yang suci Ya, ada pun hati yang dikotori dengan berbagai penyakit, iaitu mungkin syirik riyad, atau perkara birah, atau maksiat, nafsu atau berbagai penyakit yang lainnya, hasad, dengki, sombong, ya, e, dan ibadah yang seharusnya hati cinta kepada Allah, tapi Cinta kepada selain Allah Tidak ada rasa takut kepada Allah Tidak ada khusyuk Ini semua penyakit Maka itu diobati Dendam Kemudian ya Sombongan, keangkuhan Semua itulah penyakit yang harus diobati Nah, tidak akan mungkin seorang selamat tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali bila hatinya selamat. Karena surga itu pada liga man mantazakah balasan bagi orang yang suci, ya. yang suci hatinya, yang suci jiwanya, sehingga di akhirat kelak orang yang selamat itu yang hati yang suci. Yang malah yang faumalun walabanun ilaman atallabi qalbin salim di akhirat enggak bermanfaat harta dan keturunan. Kecuali yang datang Dengan hati yang selamat Selamat dari kesyirikan, riak Dan dengan berbagai bentuk kesyirikan Maksiat dan dosa Dan dari seluruh penyakit hati Dan yang harus perhatikan Perhatian kepada penyakit hati Sehingga berusaha untuk mengobati Itu lebih besar Harus ya lebih utama Diperhatikan nah, Ada pun penyakit fisik nah, Kita berobati Tapi kalau tok ya penyakit fisik tersebut bisa membawa pada kematian tapi masih hatinya selamat dia akan selamat di akhirat tapi kalau fisiknya sehat hatinya kotor ya maka dia akan sengsara di akhirat nah jadi ini uh, penyakit yang harus diobati nah, demikian wallahu Nah, baik syukur atas jawapan Yusat demikian untuk ibu yang berada di Pamulang dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat Yusat ada pertanyaan. Namp kembali mengenai masalah Malaikat Yusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusat ya, mengenai malakikat, bolehkah? Seseorang atau seorang manusia dinamakan dengan nama malaikat, apakah diperbolehkan Ustaz? Ya. Apakah boleh seorang makan malaikat? Ya. Kenapa seperti Jibril kan begitu. Nama Jibril Ya dalam hal ini tidak ada masalah selama itu namanya yang sesuai ya, kena Jibril Mikail seperti itu. Ya adalah penghambaan kepada Allah. Ya, kena dalam bahasa Jibrail Mikail sebetulnya itu adalah penghambaan abdun Jibril itu ya Jibrail Allah Jibril itu abdun, Dia hamba Allah. Nah. Tapi ya tidak pentas Soalnya namakan dinamakan dengan ya mungkar wanakir atau Harut karena nama itu menunjukkan kepada Mungkar Wanagir iaitu jelas malaikat malaikat yang uh, ditugaskan untuk menanyakan tiga perkara atas alam berzah tapi kalau seandainya ya, Jibrail wa Mikail itu makna penghambaan ya Jibrail itu dan uh, nama penghambaan uh, Mikail penghambaan kepada Abdun illah maka tidak ada masalah insyaallah kendati Lebih utama sebagaimana ajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam ahabul asma'illah ya abdullah wadurrahman wa asdaqul harits wal hammam nahm seperti itu wallahu a'lam ya syukran jazakallahu khairan tas jawaban Ya, demikian. Dan selanjutnya kami beralih di layanan layan telepon kembali. Silakan kami berikan kesempatan 021 823 -6543. Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Pak Mulyono di Medan, Ustaz. Silahkan, Pak Mulyono. Langsung ke pertanyaan. Malaikat di sini tidak disebutkan di dalam... Wah makhluk tu jinna wal insya illa liyak tidak akan kutitahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ketawa. Tapi kalau enggak disebutkan di situ uh, uh, malaikat Ustad uh, kemudian kulatih jaygotul maut setiap yang berjawa akan mengalami mati. Apakah ini berlaku juga Ustad dengan malaikat tersebut Ustad? Nah. Ya, cukup ya. Terima kasih, Ustaz. Nah, iya. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, silakan, Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Mulyono di Medan Barokallahu fiik. Jadi, Allah menjelaskan Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa liyabudun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi, apakah malaikat, ya, tidak diciptakan untuk beribadah Ya, tidak diragukan bahawa enam hikmah utama penciptaan jin dan manusia untuk beribadah Dan malaikat juga diciptakan untuk, ya, mengabdik kepada Allahumma ibadu mukramun. Sesungguhkan ibadu mukramun, ya, hamba yang dimuliakan oleh Allah tugas mereka hanya beribadah ya. jadi ayat-ayat dan hadis menjelaskan bahawa malaikat cipta, itu beribadah ya. melakukan, ya Allah menjelaskan ya fa'alunama yu'marun la allah ya'asunallahama amarahum ya fa'alunama yu'marun, jadi mereka ibadu mukramun, apa yang perintahkan Allah itu mereka lakukan sehingga dalam hadis sebutkan ya, setiap hari sab'una alf 70 ribu yang masuk baitul ma'mur Ya, langit ketujuh, baitul ma'mur, malaikat masuk ke sana untuk beribadah kepada Allah, dan hanya dapat kesempatan satu kali sejak mereka diciptakan, tujuh ribu setiap hari. Kemudian dalam hadis sebutkan bahawa malaikat menghuni langit, ya, itu tidak satupun, tidak ada, ya, tempat yang kosong di langit seukuran ya empat jari seukuran luas empat jari jemari kita kecuali ada di sana malaikat rakiun wasajid kata Nabi malaikat yang rokok dan sujud jadi mereka itu untuk beribadah ma. ibadullah mukramun. jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini karena ayat lain menjelaskan bahawa mereka itu abdun dan bukti mereka abdun bahawa mereka ditugaskan untuk melaksanakan ya Allah tugaskan, diizinkan oh. kemudian mereka pergi untuk melakukan hal itu itulah ibadah mereka dan zikir mereka ya uh, kepada Allah tidak pernah bosan ya tidak pernah uh, lalai dan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Uh, nah, demikian Allahu a'lam. Ya, naam baik sekron dzikir akhirat aszabana demikian dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya ada pertanyaan Mengenai malaikat kembali, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz tadi dikatakan bahawa ada beberapa malaikat yang menjaga uh, seorang manusia. Nah, bagaimana seseorang yang terkena penyakit atau teluh atau santet dari orang yang berbuat syirik? Apakah malaikat itu berpaling dari tubuhnya Ustaz ketika itu? Ya, sebagian kita maklumi bahawa ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ya, manusia. Karena ada dua kekuatan yang selalu menyertai, ya, dan dua kekuatan ini selalu uh, berusaha untuk mempengaruhi ya, kekuatan dari malaikat dan kekuatan dari syaitan ini selalu ya, dalam uh, perjalanan hidup manusia maka bila seorang hamba melakukan ketaatan ibadah maka kekuatan malaikat yang mendominasi maka dia akan terus termotivasi untuk beramal karena bimbingan Allah malaikat juga ya membantu dia dalam melakukan demikian itu tapi bila seorang hamba terjun perbuatan maksiat dan dosa dan melalaikan kewajiban Allah ya perintah agama maka di sini akan syaitan akan mendapatkan peluang sehingga akan mendominasi. Nah, kemudian malaikat tersebut ditugaskan menjaga umat manusia ya selama belum ada ya takdir Allah tentukan akan menimpa seseorang tapi bila Allah telah tentukan akan menimpa seorang hamba berupa kejahatan dan penyakit ya di sini lagi uh, malaikat tidak bisa berbuat apa-apa karena semua dengan izin Allah. Ya, seperti juga doa bermanfaat tapi bila Allah telah takdirkan dan melakukan mimpah seseorang, ya doa lagi tidak bisa membendung dan menolak apa yang ingin tak takdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dikandakil Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak bisa menjaga dalam artian secara mutlak menurut keinginan mereka sendiri, tidak. Mereka dengan izin Allah menjaga hambanya, hamba Allah, ya manusia, tapi bila datang keputusan Allah akan pada seorang hamba berupa cobaan bala dan kejahatan Maka akan terjadi Bila Allah menghendaki hal itu Dan malaikat tidak bisa berbuat apa-apa lagi Nah, demikian Allahu'alam ya, Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Waktu yang batasi kita Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa membimbing kita semua Dan memberikan taufik Dan hidayah dalam kehidupan kita Sehingga kita selalu berada di atas kebenaran Istiqamah di atas Islam Sampai ajal menjemput kita Allahumma amin Demikian Wallahu alam Wa sallallahu wa sallam Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh